No, no, no, no. ברוכים הבאים למעדן ויניל של השבוע, והיום יש לנו אורח שלום דורון דושניצקי. צהריים טובים, מה נשמע? הכל כיף, אבל אני צריך לומר, דוקטור דורון! <laughs> <כל בסדר>. <laughs> <laughs>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 ולימים שהקשבתי בעצם לעזבונו של אבי, זיכרונו לברכה, אז באמת התחברתי מחדש לדברים האלה. ו-sweet uh, inspiration, אתה אוהב אותם יותר מה-BG's, אתה שמעת אותם יותר מה-BG's, פחות מוצאים לך חן. תראה, כש, כששמעתי את זה... אתה מעליב אפ... את ה לא, לא, כששמעתי את זה, It's אני right. לא, לא, הייתי, לא, לא הייתי אפילו מודע.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 אצל, בפינה, פנית ההתאבלות הבוקר של חנן, שכחתי את שם נ, המשפחה נכון. שלו, אביו של קצין, נכון. אלוף בצה"ל, נכון. מתישהו אני אזכר בזה, הסמיליות yeah. עושה את שלה, אני צריך uh, טיפול בהפרעות קשב וריכוז <coughs> דחוף, אז הוא ניגן שם. נכון. איזה יופי. נכון. עכשיו, אנחנו עוברים לתקליט הבא, וכשראיתי את התקליט הזה, אני התפעלתי מאוד, כי זה תקליט...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 Thank you. The wind in the sea Yannick and Galim Beatles, the king of <flowers> Kareem מלך ירח עם טלטלים, שמש ומים יעלק וגלים, ביטוס מלך ירח עם טלטלים, שמש ומים יעלה. שלום ארצי וגברת תפוח, עם לב להבה, אנחנו נשמע עוד שיר אחד מתוך אותו תקליט, אותו צד, הנה אמירה מכוונת לנו. כשהמיקרופון היה סגור, דיברנו על למה בעצם, למה זה לא היה אה, אלבום רב-מכר נכון. באותה תקופה. אה... התובנות שלי זה שבאמת, אה, הוא גם סיפר בראיונות אה, שתקופת אה, מלחמת יום כיפור מאוד אה, השפיעה עליו, על היצירה, והוא אה, בעצם מתוך אה, הכאב וכולי, הוציא תקליט שהוא, אפשר להגיד אפילו, אולי קצת...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 יש לו בתקליט הזה קבר חמוד מאוד לתרנגולים, נכון. שיר של עין הלל וסשה ארגוב. אוקיי. ככה סתם! נשמע גם את זה. ככה סתם, כאילו כלום, נדחפנו לכניסה, על הדלת שם כתוב דוקטור שין עצמון, לא בכוונה לחצנו על הפעמון. ומייד הרפצנו שכזאת ריצה יא ביי יא ביי אל תשאל אל תשאל כבציבה זה ביק זה ביק השועל ככה סתם היה קצת חם נמאס כבר השיעור ש... את השמש צדנו אז ש... על ראי שבור ש... הכיתה התפוצצה <laughs> וזה ש... אסור אז אותה החזרנו לה אל תשאל, כח ציבה, זאביק, זאביק השועל. ככה סתם, מפה לשם, נכנסנו לגינה, לא ראינו שום אחד, רק חמניה. שכריה, שכריה, שכריה, שכריה, שכריה מה? את ראשה קיצרנו בחצי שנייה, בטח, אוי, שכריה בא, בא תשאל, אל תשאל, כח ציבה, זה ויקס, זה ויקס שועל. שועל, שועל, שועל. ככה סתם שוטטנו לה, מול בשדרות קקר. שם בחושך מתלחש סוגל הספסל. אל מתחת תחתיהם, זחול נסחל. שקפיצה קפץ הזו, אולי נגמר. she loves you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 אני עדיין לא ממש סגור בשביל להתחייב. אתה במשפחה שעסקה ברפואה? לא, לא, דווקא לא. לא, אולי בדרג משפחה שני או משהו כזה, אבל לא. בערך עקרון לא. ועשיתי צבא, חייל קרבי וכולי, ושם באמת התמצקה התודעה שזה מה שאני רוצה. היית חובש? אפילו לא הייתי חובש. הייתי בתותחנים.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 זה khme. זה. אתם מבינים, הרצועות קצת שחוקות, אז אנחנו מהמרים שזה זה. וזה מה? זה השיר Wasted time מהתקליט רוטר קליפורניה של היגלס.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 and you're trying to remember oh, how do you start it over you don't know if you can you don't care much for a stranger's touch but you can't hold your man you never thought you'd be alone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 אבחון ממש מעמיק, המפגש איתי הוא לא כמו מפגש עם רופא ילדים רגיל שהוא של עשר דקות נניח, המפגש איתי הוא מפגש של שעה, שבו אנחנו מראיינים, ממש כמו מראיין ברדיו, מראיינים לעומק, כמובן בצורה מונחה, את, ה... את הבן אדם שנמצא מולנו, הוא גם הביא שאלונים ש... שהמורה בבית ספר, אני...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 אז כמו בתוכנית הכוכב הנולד, המסך עולה פתאום מסף מסוים, ואז אפשר להכריז כהפרעה. ויש איזשהו גיל מינימום לאבחון? כעיקרון, <עיקרון> יש, יש ילדים בגיל הרך שכבר מאוד מאוד במיוחד אלו שיש להם פלטנות יתר, ואז אתה רואה אותם משתוללים יתר על המידה, אבל אני מאוד מאוד צנוע, אני אומר, לפני גיל שש,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 כן. Uh, והנה פה תקליט, קודם דיברנו על הימורים, למצוא רצועה, את הרצועה מצאנו, עכשיו ההימור הוא האם זה יינגן, כי <laughs> uh, מה אתה אומר, דורון, התקליט כן. הזה ישב מייתית. לו באיזשהו uh, כן. מחסן וצוואר. אז פול מקארטליאן כן. ווינקס, והעטיפה, אללה יסתום, נכון, נייר, נחרה. אבל אשכרה נייר.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 אז um, התקליט הוא נקרא A Peaces of 8, הוא יצא נדמה לי ב-78', uh, והוא uh, מהווה איזשהו תקליט ביניים בין התקופה המאוד מאוד uh, רוק מתקדם, פרוגרסיבי, לתקופה של התקליט אחרי זה, Cornerstone, שהיה רב מכר עם השיר בייב ובוטון דה ריבר, עם גישה הרבה יותר מסחרית, הוא באמצע הדרך.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 גם כאן אה, עושה את איזה... נפגב, סליחה על הביטוי. גדול מן החיים. נשמע, כן, זה נשמע כן. אה, מאוד מרומם רוח. אה, יש שיר אחד שאני בטוח שאתה לא תשיר או תנגן, דוקטור תציל אותי, או דוקטור מי אייז. טוב, כן. ברצינות <laughs> עכשיו.